Так говорили вони, та не слухало серце відважне. І знову до нього покликнув я, гнівом в душі спалахнувши. Гей, ти, кіклопе, якщо тебе смертний хто-небудь спитає, хто осліпив так ганебно тебе, ти можеш сказати, це Одісей тебе ока позбавив, той городоборець. Син Лаерта, що має свою наїтаці домівку. Так я покликнув, а він заречав ось такими словами Горенько, як воно давнє збулося богів віщування. Жив тут один ворожбит, міцний чоловік і правдивий, телем, Еврімія, син. Віщуванням прославлений вдалим, так і постарився він, віщуючи тут мішки клопів. Він провістив мені те, що статися має зі мною, як я від рук Одіссеєвих зору позбавлений буду. Завжди чекав я, що прийде великий на вигляд прекрасний, мужу нашу землю колись великої сповненій сили, зовсім нікчемний натомість, безсилий, малий чоловічок, ока позбавив мене, вином затуманивши розум. Тож зачекай одісею, щоб я тобі дав подарунки та ублагав земледержця, Щасливо додому вернути, син бою йому я. І він гордий моїм називатися батьком. Сам лише один, як захоче, він може мене і зцілити, і більше ніхто. Ні з блаженних богів, ні з смертного люду. Так говорив він, а я у відповідь мовив до нього. «Мав би я силу, то враз, і душі б тебе й віку позбавив, і відіслав би Васелю, Аїда, так певно, як певно, те, що вже ока не сцілить, тобі й сам землі потрясатель!» Так відповів я, а він тоді став Посейдона в владику, «Руки у на небо здіймаючи ревно благати». «Згляньсь, Посейдоне, землі потрясателю темногривастий, якщо я син твій і гордий моїм ти зватися батьком, хай Одісей додому не вернеться, городоборець, син Лаерта, що має свою на ітаці домівку». А як судилось у власну йому повернутись оселю, добре збудовану й близьких і землю побачити рідну товаришів, розгубивши, хай з лихом повернеться врешті, лиш на чужім кораблі, і дома лиш горе застане.